Книга Вихід Розділ Другий Один чоловік із дому Леві пішов і взяв собі за жінку дочку одного Левія. Завагітніла жінка і вродила сина. Бачивши ж, який він гарненький, таїлася із ним три місяці а що не могла вже більше з ним таїтись, то взяла для нього кошечок з очерету, обмазала його маззю та смолою, поклала в нього хлоп'ятко і сховала його в комишах у зберіг річки. Сестра ж його засіла здалека, бажала б знати, що з ним станеться. Аж ось, зійшла фараонова дочка скупатися в річці, Слугині ж її ходили собі край берега річки. Вгледіла вона кошичок в комишах і послала рабиню, щоб узяла його. Відчинила вона його, побачила дитинку, а ось воно, хлоп'ятко плаче. Змилосердилася вона над ним і каже, «Це єврейська дитинка». Каже тоді його сестра, дочці фараоновій, Хочеш, побіжу й покличу тобі мамку з єврейок, щоб вигодувала тобі дитятко? І відповіла їй фараонова дочка. Побіжи. Побігла дівчина і покликала матір дитинки. І каже їй фараонова дочка, Візьми оце, дитятко, та й вигодуй його мені, а я дам тобі за це заплату. Взяла жінка дитятко і вигодувала його. А як дитятко виросло, привела його до фараонової дочки, і він став їй за сина, і надала йому ім'я Мойсей, кажучи, «З води, мовляв, витягла я його». Раз якось, у той час, як Мойсей був уже дорослий, Вийшов він до братів своїх та й приглядався до їхніх тяжких робіт І побачив, як один єгиптянин б'є єврея, одноплемінника його Озирнувся він туди-сюди і, бачивши, що нема нікого, убив єгиптянина та й сховав його в піску Іншого дня вийшов він знов та побачив, як двоє євреїв б'ються і каже до того, що скривдив, «Чого б'єш ближнього свого? А той? Хто тебе настановив князем і суддею над нами? Чи не задумав ти вбити і мене, як убив єгиптянина?» Злякався Мойсей та й каже собі, «Таки виявилося діло». Та й фараон дізнався про цей вчинок і намислював усе, як Мойсея вбити. От і втік Мойсей від фараона і зупинився аж у Мідіян землі, і присів там коло однієї криниці. А в Мідіянського священника було семеро дочок. Прийшли вони черпати воду, щоб наповнити піла та напоїти батькових овець. Але надійшли чабани і відігнали їх. Тоді Мойсей устав і допоміг їм понапувати їм овець. Коли ж вони прийшли до Реуела, свого батька, він і питає, «Чому так скоро повернулися сьогодні?» А вони? «Якийсь єгиптянин відборонив нас від чабанів та ще й начерпав нам води і понапував нам вівці» і каже він дочкам своїм, «А де ж він? Чому то ви лишили того чоловіка? Закличте його до їди!» І погодився Мойсей зостатись у того чоловіка, а цей видав ці пору дочку свою за Мойсея. І породила вона сина, і він дав йому ім'я Гершом, кажучи, Захожий я в чужій землі!» Та за той довгий час умер цар Єгипетський. Сини ж Ізраїля стогнали від праці і голосили, і лемент їхній від тяжкої роботи знявся до Бога. Почув Бог їхній стогін та й згадав союз свій з Авраамом, Ісааком та Яковом. І побачив Бог як ото йдеться Ізраїлові, та й зрозумів Його».